اوزه بی رب الناس مالک الناس لا الناس اوه اپنا غوالم پغزاد چربد مخلوقات ده دا ول نه تربيت کوي چې ما شومانې بادشاہ د مخلوقات بیم کنټرول کوي چې ځوانان شي الای الناس معبود ده مددګار د مخلوقات ده چې کله عمر ته شي نو الله تیمه خشيه عبادتونه کوي نو بیا هم بل څوک نشته الٰه الناس شر دا شر دعویو وسواسي اچون کېنا چپټي وسواسي اچیم خنناس دي زکتی <تصفح> نوی نې او تا ته وسواسي اچي په دړکه استاد دای ته اسمه یو له خبر رااله نه داخوله نه راغلی دا د خنناس کار دي او ذکر کوا نه بشیران از دې کې دې زکه خنناس چیزا ذکرتن نوخناسا کله چې ته ذکر کینې نه دې پټیچتا وېزا غفلتا وسوسه او کله چې غافله شون دې بیا راشي نو مغافله کې کنا الله ویلی تاسو ورته سورته عرب پاخر کې چې ولاتکم من الغافلین ذکر دامانه چې ته غافله نشې د الله نن شیطان طره خاله نشي راتله اغه شیطان چې وسوسه کوي چې په شنو ذ خلقو کې او غت وقسمه دې من الجنۃ والناس څه دې پریان نو څه بندیانونه نمنداري کوی او تفسیر مزاریم چې الناس دلته پینځه ځله ذکر شو نو د اول نمبر اطفال معشومان دی رب الناس اخی خو ممغوالی او د tween نمبر ملکین الناس بادشا انتظام د پاره انتظامیا د دین امراد نوځوانان اش او الای الناس مرتن اش یوخ دي بډاګان او سلوورم چې ذکرشه فی تدور الناس په دین امراد علما دي نو شیطان بل چات پوسی دومره نوزي دې سره ډیر کاری ولی په دې دین فرای کنه خلق پوه کوي نو بس دی په زور لګئی وې نمرات امرادداري او د آخري پينظم امراد شيطانان دي انسانانو کې چې کوم دي ولزګه غي د وسوسې کار کوي که نو دا یو لوس تونو په دې کې او یو لوس غټي وي پاره سحر کې او ختم شي نبی اسلام روغ جوړ شو دا دو دوه سوراتو موعوذتین دي د پناه لپاره دي چله په دې په لوس تو سرا پهینا سرا دہر مصیبت نے انسان بچ کئی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام د کمال خاص اللہ الرضی چی تربیت کو ان کے مخلوقات تھے تربیت جسمانیم کی اور تربیت روحانیم کی الرحمن الرحیم جعام مہربان دے دنیا کے اخواست مہربان دے اخیرت کے مالک یوم الدین واقدار دروازه یې د جزا او د سزا ده څلور سی پتون انسان چې وی نو دا خدای دا سوي دو چې کدی وی چې وینم وی نو درو جن نه ده وله سمانا تا پیدا کړیو رب العالمین سمانا ثرا ل رزق راکې الرحمن الرحیم سمانا ثرا ل برکت راکړې ده مالیکیوم الدین قسم رذی قسم مصیبتی چرورو مرگ تا چل جوړی گی نلاتا دای مالک نما ذا سویفی جن دی چې خبره ده سره کوم اییا کنابودو خاصه بندگی وکم تو ایګن دی یویني وییا کناستاین او خاصه نا مدد غوارم دا اصلي عقیده ده کناخه زګدا صورت الله مانز کی لازم ک چې دا بخا مخاوی ګور بغیزی نمون کی گی چته دا عقیده جوړه نه کې نو سای عبادت عبادت غونش کنه نو کله چې پورا شوی عقیده او عمل نو سوال kawa قبلي کې با مستجاب الدعوات شوی یا الله موږ مضبوط کړ په دې توحید باندې چې زدم کو په یا کنه بده یا کنه استاین کې مې الله دې رلوې ولیکن د دنیا سیلابونو او طوفانونو او فتنیو او فسادونو شرونو ډیر دي دی. نو سوال کو چې مونږه په دې مستقيم وساتي غیر جزانو را له سمځه angle دنګل وکړو او بیا بیا لاړو توحید تہ پاتې شو سنت تہ پاتې اگر نه ته نمړ شو نو یا الله مونږ سوال کو چې اتمم لنا نورنا مونږ سره د خپل رڼا می شو ساتي لار ده چتا په نام کرده معلوم لارده مجهولنه ده اولی ده انبیاء و لارده ده صالحین او ده شهداء او ده صادقین او صدقین و لارده معلوم لارده ده عام د چه دیر مخلوق پتله ده او اغا خلق ده چتا په نام کرده چنه په استا چره غضب شوه ده او ناغی گمرهان دی نو اللہ ده اغا لارستان اگوالو دا سوال زمونګه قبول کی امین دا سوال وکی مسلمان نو ویلو چې تار دین سوال وکاو مله با دنیا ورپسې درکې لکه دکان کې چې وای ورپسې عراقا الله وتعاله دا دنیا درپسې درکې وکي وکي چې دنیا پسې شوي نو زاد له بیان نه در درکې د دینه محرومه شوي دعا وکي رب ال منگل ده قرآن ده خدمت توفیق را کیه اللہ رب العزت تعاقیده توحید او سنت هرچاکی راولی اللہ رب العزت زمونگا مشرانو باندې رحمتونه نووری او سوکچی ده قرآن او سنت خدمت کوي تابداری کوي کاری طریقی سرئی نا اللہ ده تمام مشکلات حل کی نا اللہ ده تمام جائز حاجتونه مقصدونه پوره کی الله دې قرآن درسونه عام کوي په دنیا کې او الله دې خلق ته هدايت کوي چېږي کې توحيد او سنت نشته دې او کله الله دې حق کې قسمت کې هدايت نه نصیب کړي الله دې لري کې دنیا نه among de da'i de musibat nau sa thi Allahum mansur man nasara deena Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa jaalna minhum Allahum mahzul man khazal deena Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa la tajalna minhum Allahum mahzul al-kufara wa al اللهم زلزل اقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خرب بلادهم اللهم دمر ديارهم اللهم انزل عليهم باءسا الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انجل مؤمنین المخلصین الموحدین من ایدی الظلمتی اللہم انجیهم اللہم خلصهم اللہم استرعوراتنا و آمن روعاتنا اللہم اننا نجع لکا فی نحورهم و نعوذ من شرورهم